بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السماوات والاراضين واشهد ان لا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد العالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بعد hii ikiwa ni mwanzo wa silsila ya durus kusiana na kitabu tauhid cha mwanachuoni Sheikh Muhammad ibn Ablahab rahmatullahi Insha Allah kikao kaohits cha kwanza katika tarehe ya leo tarehe saba ya mwezi au tarehe nane ya mwezi wa dhulhijja mwaka 1441 ambao yafikiana na, ya na tarehe 29 ya mwezi Juni mwaka 2020. Bidiinilla hitakuwa ni utangulizi mfupi kuhusiana na huyu mwanachuoni na kitabu chake ambacho kwa tumekusudia kukizungumzia. Tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala tufik na sadad katika kuizungumzia au ku darsisi au kitabu na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atupe ufahamu na uwezo wa kutekeleza yale ambokuwa kutajifunza Tosema rabbana zinna ilman nafi'an warzuqna fahma allahumma fatihna fiddin din wa alimna ta'wila tafsir اما بعد كما منوچوني منون زي التوحيد جلاله وكاملي ني الامام العلامه ابو علي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد الحمدلي التميمي هيذي ني mtunzi wa kitabu at-tauhid rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a katika kabila la bani tamim ambalokuwa ni maarufu miongoni mwa kabila za warabu wa alizaliwa mwaka wa 1115 hijri mwaka 1115 hijri katika mji wa Oyaina ambapo ni kitongoji miongoni mwa vitongoji wa mji wa Najdi Najid ni riadh na vitongoji vyake au maeneo ambavyo kwa eko karibu nayo Alizaliwa katika mji wa Oyaina na alikuwa asha rahmatullahi alayhi akimukia ilidhihirika kwake uwerevu na kuwa na akili kali kama alivyoelezea ndugu yake Suleiman ibn Abdul Wahab. asema Suleiman kana Abdul Wahhab yani alikuwa baba yao Abdul Wahhab yataajabu mifahmihi wa idrakihi kabla bulughaihi alikuwa akistajabikia ufahamu wa mwanae Muhammad wa idrakihi na jinsi alivyokuwa na akili kabla yeye kubalege wayafuli na alikuwa akisema baba la kadistafadtu min waladi muhammad fawaida min alahkam hakika bila shaka nimefaidika kutokana na mwanangu muhammad faida na ahkam nyingi na hapo alikuwa mtu uh, al Sheikh Muhammad ibn haja balere bado babake alikuwa sifu na kustaajabikia ufahamu wake rahimatullahi alayhi kama alivyo hilo al-allama ibn gannam katika kitabu robot alafkar wa nafham كذلك ametaja au ametunga mwanachuoni al-amir muhammad ibn ismaila sanani na sifa kuhusiana na al-sheikh muhammad ibn al abd Asema katika kasida kumsifu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab. Asema Amir Sana'ani. Katika mwanzo wa beti zake, salami ala najdin wa man fi najdi. wa in kana ala al la yujdi." Salamu zifikie Najd na wote ambao kwa wameshukia Najd. Hata kama salamu zangu toka mbali, ye atoka mji wa Sana'a yaman atuma risala na salamu katika mji wa ulokuwa katika nchi ya Saudi ya. asema na hata kama salamu yangu kutoka mbali Haito ni yenye kukidhi walakin tatuma salamu mpaka aliposema katika beti zake kifi wasali an ali suhiha simama ulize kuhusiana na mwanachuoni aloshuka katika mji huo bihi yahtadi man dhalla an manhaji rushdi kupitia mwanachoni huyo anaongoka mtu ambekuwa amepotea njia ya uongofu muhammadin ni lahadi li sunnati ahmadi faya habbad al-hadi wa ya habbad Ni muhammad Ibn abd Mwenye kuongoza kuelekeza watu katika sunna ya ahmad ahmad yani mtume sallallahu alayhi wasallam katika majina yake Faya haba al wa ya haba al-Mahdi Ni sifa nzuri ilioje kwa mwenye kuongoza kuongoza na anaoongezea Ni sifa njema ilioje kwa mwenye kuongoza kwa ile njia ambayo au kwa yule ambokuwa Anamongozea yani Muislamu kuongozwa kufikia katika Mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kataja katika abyat laqad ankara kullu taw'ifin qawlahu bila sadrin fil haqq minhum wala wirdi. hakika vikundi tofauti vimekanusha na kukemea huyu mwanachuoni pasina haki na pasina dalili wama kulu kauli bil qabul mukabilun wa la kullu qawlin wa raddi na wala sikilla kauli ni lenye kukubalika wala sikilla kauli ni wajib kulirudi siwa ma ata an rabbina warasulihi rasulihi fadhalika kaulu jalla kadran aniraddi illa kaulu ambokuwa ni ya mula wetu na kauli ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallama hiyo ndio kauli ambokuwa Imetukuka na sio yenye kurejeshwa ama kauli nyingine ni kauli yenye kuangaliwa na kuzingatiwa huende ikukubalika na huenda ikarejeshwa walakin kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni yenye kubalika kisha sema wa amma akawila alrijali fa innaha taduru ala kadri aladil lati fil ama maneno ya watu yani wanachuoni ni yenye kuduru baina ya dalil yenye kuunga mkono au yenye kuipinga ndapo itafikiana na dalili sahihi basi itakuwa ni kubalika. na endapo itenda kinyume nayo basi itakuwa ni kurejeshwa. kisha baada ya kutaja maneno kuhusiana na maneno wanachuoni maneno yenye kupimwa na maneno ambayo kwa yenye kubalika ya Allah subhana wa na mtume wake akasema kuhusiana na Sheikh Muhammad bin Abd al wa kaja atil akhbar anhu bi annahu yu'id lana shar'a sharifa bima yubdi imetufikia habari kuhusiana naye kuwa atakuwa ni mwenye kuturejeshea sharia kama ilivyokuwa yani atakuwa ni mwenye kuifufua na kui sharia sheria ikao ni yenye kurudi baada ya kuwa hali ilikuwa imezorota ikawa, ikawa watu wameenda kinyume na maadili ya dini yao na mafunzo ya dini yao. asema alimamu Sanaani kuwa imetufikia habari kuwa huyu mwanachuoni kupitia mafunzo yake atakuwa ni mwenye kuturejeshea au kutusaidia sheria na hakka irudi katika ardhi. wayanshuru yanshuru jahran wa kulli jahilin wa mubtadiin minhu fawafaka ma indi. Na atakuwa ni mwenye kueneza kwa wazi mwatoa kulu jahilin kila ambacho kuwa wajinga walikuwa ni wenye kukunja yani haki ambayo kwa ime na wajinga na kila mubtadi atakuwa ni mwenye kueneza kila haki ambayo kila mbtadi alikuwa ameipotosha na hila asema mnachoona alamir fa wafa kama indi nikapata kuwa mafunzo yake yameafikiana na yale ambayo nilikuwa nasimamia kufunza mwanachuoni alimamu Sanaani katika mji Amir Sanaani katika mji wa Yemen mji wa Sana'an kule Yaman alikuwa kadhalika akifanya mihima na bidii kuhusiana na dawa ya haki akapata kuwa mafunzo ya Shekh Muhammad ibn Abd al na ile haki ambayo wanalingania kule wa Arkana arkan shariati hadiman mashahida dhulli Mashahida dhal naasa fiha ani rushdi kadhalika kusiana na khabari zake shaykh muhammad ibn abd kuwa atakuwa ni mwenye kuimarisha nguzo za sheria yani uislamu na hadi mashahida atakuwa ni mwenye kuvunja mashahid na maziyara ambazo kuwa zima potosha watu Kutokamana na ArRushdi. huyu mwanachuoni atakuwa na jihadi kubwa katika kupambana na batil hii ni abiat miongoni mwa abiat ambao ameandika Al-Amir Sanaani kuhusiana na Ashekh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika jumla ya habari nyingi na sifa nyingi sana ambazo wanachuoni tofauti tofauti wamemlimbikizia Sheikh Muhammad rahmatullahi alayhi. Hii ni mhtasari kuhusiana na huyu Sheikh na alifariki Ashekh al sheikh rahmatullahi alayhi katika mwaka wa sita, umri wake ulikuwa umekaribia miaka mbili, rahimatullahi alayhi alifariki akiwa na takriban miaka 92 rahimatullahi alayhi katika mwaka wa sita. ama kusiana na kitabu kitabu tawahid, ambacho kwa ameni miongoni mwa Utunzi wa huyu shekh imekuja katika haashi kitabu tauhid asema ash abrahman ibn muhammad ibn Kasim Annajdi najdi rahimatullahi alayhi wasannafa musannafatun shahiratun sarat fil afaq na shekh muhammad rahimatullahi alayhi Alitunga vitabu vingi ambazo kwa ni mashuhuri na zilizo katika maeneo tofauti tofauti za ardhi kitabu vyake vimenea katika ardhi asema wa hadha fi tawhid na hii ni kitabu katika mada ya tawhid yani kitabu tawhid wa min haqqi llahi ala alabd na haqqi ambokuwa ni wajibu kwa allah haki ya allah subhanahu wa taala juu ya wajibu wake haki ambokuwa nastahiqi allah subhanahu wa taala kutoka kwa wajawaki Asema alladhi lam yu'lam lahu fi, fi lwujud, ni kitabu ambacho kuwa haijulikani mfano wake katika hii kaun katika moudhu ya tauhid hakuna kitabu Ya fikia utunzi wa aina hii hili kuisifu hii kitabu ya Sheikh Muhammad ibn Abd kitabu tauhid nao jina yake kamili ni kitabu tauhid alladhi huwa haqqullah ala la al'abid ingawa imejulikana kwa mukhtasar kwa ufupi jina kitabu tawahid kadhalika Kusiana na hii kitabu wanachuoni tofauti wamezungumzia matalan ataja ashekh Sulaiman ibn Sahman rahimatullah alayhi katika beti zake husiana na hii kitabu قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أقل لب ايضاحا وتبيانا حقيقة امتنذ امتونغ الشيخ محمد كاتقا توحيد كتاب مختصر يمتشله ذا منى اكلي بيانا يوازي حبا فيه البيان للتوحيد الالهي بما قد افل العبد للطاعات ايمانا دنياك kuna ubainifu, ubainifu wa tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambokuwa aweza kuyafanya mja katika kumtui Allah subhanahu wa ta'ala na katika imani amebainisha katika kitabu hicho nam yale ambokuwa mja atakiwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala husiana na toa na imana hubban wa khawfan wa ta'dima lahu waraja wa khashyatan minhu lirrahmani idana ame moudhuu husiana na hubb kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kofu na kumwabudish Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia na kumsha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtee Allah subhanahu wa ta'ala haya katika jumla ya maudhu ambazo kuwa kitabu hichi kimeduru ndani yake asema wa dhalika mima kana yaf'aluhu lillahi min to'atin sirran wa ilana na mengineo katika matendo ambayo kuwa Aweza, kumfa, aweza kuyafanya mja kwa ki Allah subhana wa ta'ala katika siri na katika dhahiri yote ametajwa katika kitabu tauhid kisha sema kadhalika Wafihi tauhidu na rabbi ibadi bima kad yaf'alullahu ihkaman wa itqana kadhalika ndani yake kuna bayana ya tauhid rububia yale kuwa ameyafanya allah subhana wa ta'ala ihkaman wa itkana. ameyafanya kwa ufundi mkubwa na kwa umakinifu mkubwa yani amea fanya uzuri maumbile yake Allah subhana wa ta'ala ameumba viumbe na akafanya uzuri katika kuumba haya yametajwa katika kitabu tauhid wa fihi tauhidun arrahmanu anna lahu sifati majd wa li kadhalika katika kitabu tauhid ametaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala au tauhid kuhusiana na asma wa sifat za Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika sama wa fihi tibyanu ishraki yunakibuhu bal ma yunafihi min kufrani mankhana kadhalika ndani kitabu tauhid kuna bayana kusiana na mushrikina ambokuo ni kinyume cha tauhid bali ni yenye kukanusha na tauhid na ni na khiana mkubwa au kana yakdahu fi tawhid mimbida in shan a man kana au kadhalika kuna bayana kusiana na kinacho igusa tauhid bida mbovu na mambo ambokuo yamezuriwa katika dini mambo ambokuo ni fitna na upotofu katika dini au al lati Tuzri fa'ilha mimma yanqus tawhidan wa imana au kadhalika amitaja mausia ambazo kwa huenda zikamwangamiza mwenye kuyatenda nayo ni yenye kupunguza tawhid na imani ya mja kadhalika amitaja mausia ambakuwa la mtu atafanya basi takuwa ni kupunguza tawhid na imani yake fasaka anwa' at ilahi kama kad kana ya'rifuhu mankana kana kasema Sheikh Suleiman bin Sulhman rahmatullahi alayhi basi Sheikh Muhammad ameorodesha na kutaja katika kitabu tauhid tauhidul ilah upekesaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi ambavyokuwa anajua yule ambekuwa ni yakuban alokuwa macho au alokuwa na elimu ambavyokuwa aweza kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala ufahamu mzuri na ufahamu sahihi wasaka fihi alladhi kad kana yanqusuhu litarif alhaq bilabdad imanan na akani mwenye kutaja ndani yake kadhalika yala mbukwa enda kinyume na tauhid ya Allah subhana wa ta'ala na yenye kupunguza tauhid ili ujue haki na dhidi yake na kitu kilichokuwa kinyume cha haki ili uwe ni mwenye kujiepusha na yala mbukwa ni kinyume na haki dimna damma na kila bab min tarajumihi min nususi ahaditha wa qur'ana kisha asema kuwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alipotaja hizi maundhu Akani ni mwenye kuweka milango na dalili kutokamana na Qur'an na hadith za Mtume sala الله عليه kubainisha yale ambokuwa anayataja yani kila mlango ambokuwa anataja chini yake ataja ima ayat na ahadith au nusus Ni zenye kubainisha maksudio ya tarjama ambokuwa ameandika haya ni maneno katika hizi beti za Sheikh Suleman ibn Salman ibn Sahman ili kubainisha mada ya kitabu tauhid na mtindo au uslubo ambokuwa amechukua Sheikh Mauduu ya duru kuhusiana na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu zinazofunga manayo na mambo ambayo kwa kinyume na kumpokesha Allah subhana wa ta'ala na na na Ta imma kijumla au ili kupunguza kisha kadhalika kataja mtindo na manhaji alotumia sheikh katika kitabu chake nayo kutaja unwani na dalili yake kutokamana na Quran au kutokamana na sunna na hii ni injia ni bora katika kufunza haki na kufikisha hoja kwa ambokuwa wamepotea au wataka kujua haki. Wakadhalika katika walozungumzia kitabu tauhid katika wanachuoni ni Ashaka sheikh Ibrahim Nasir As-Sa'di rahimatullah katika maneno muhimu sana asema wa hadha alkitab hii kitabu yashtamilu ala tawahidi ilahiyati walibada ni kitabu ambokuwa imekusanya maudhu ya tawahidu ilibada bidhikri ahakamiha kwa kutaja hukumu zinazofungamana na ibada wa hududihi na taarifa au mipakaya ibada tofauti tufoti wa shurutihi na masharti ya tawahidu ilibada wa fadlihi na yake wa barahinihi na dalili zake wa usulihi wa na misingi kusiana na tawhidul uh, uluhiyya au al-ibada na ufafanuzi zaidi kusiana nayo wa asbabih na sababu zake wa na matunda nzuri ambazo kuwa za chumwa, kwa yule ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kumponyesha Allah subhana wa ta'ala wa muktadayatihi na mambo ambayo kwa yanamlazimu mupkishaji wama yazdadu bihi wa yukawihi. Na kadhalika ataj ndani yake mambo ambokuwa akiyafanya mja itazidi imani yake na itakuwa madhubuti au yudhaifu wa yuhih. Na akataja mambo ambokuwa kadhalika huenda ikadhoofisha Tauhidi ya mja. Wa mabihi yatimu au yakmulu. Na akataja kadhalika mambo ambokuwa yakamilisha tauhid ya mja pindi atakapokuwa ni mwenye kuyafanya hili ni mukhtasar kuhusiana na ashekh Muhammad ibn Abd na hii kitabu ambokuwa باذن الله tutakuwa ni wenye kuipitia bitaufiki Allah ama ufafanuzi zaidi kwa ambaye ataka maelezo kuhusiana na huyu mwanachuoni na juhudi zake na da'wa asisi na majibu kuhusiana na waloipinga da'wa hii kwani hakuna kizuri ila kunao wenye kuitia ila Mtume صلى الله عليه وسلم hakukosa kukejeliwa Na hivyo hivyo kila ambekuwa atakuwa ni katika wafuasi wake kosa wenye kumkejeli na kwenda kinyume naye ambaye tafsili kusiana na, na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab yake na dawa yake kisha akalinganisha baina ya alokujanayo au dawa ambokuo amifanya na mazungumzo mengi ya watu kuhusiana naye kinyume na haki basi na vitabu muhimu kama raubatul afkar wal cha asheikh Hussein ibn Gannam Al Ahsa'i amelezea kwa ufanuzi وكذلك كتاب عنوان المجد يا شيخ عثمان بن Na نعم كذلك زعماء الإصلاح cha Ahmad Amin na vitabu vingine vingi walifwi andika alsheikh mas'ud ibn alim an-nadawi na sheikh al-amir amir muhammad bin ali bin ismail as na kadhalika muhammad bin ali ash katika jumla ya wanachuoni ambokuwa wameandika tarjama na da'wa yahuyu mwanachuuni ambaye atasoma bi-insaf namko uadilifu kisha aka angalia maneno ambokuwa kana kijiili wanayo Sheikh Muhammad ibn Abd al kuwa ni maneno ya dhulma na uhasidi tu lakini al rahmatullahi alayhi alikuwa ni mwenye kusimamia da'wa ya haki ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimnusuru ndani yake kwani katika sirake yatajwa kuwa alipoenda kuhiji Sheikh rahmatullahi alayhi ali katika multazam yani katika Uh, mlingoti wa mlango wa alkaaba na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala aidhihirie hidini baada ya kuharibiwa nam, kwa na kwa dawa ambokuwa atasimamia na kadhalika amruzuku na kabul kwa watu anamuomba Allah Subhana wa ta'ala mambo mawili Allah subhanahu wa ta'ala inusuru dini yake ambokuwa imeharibiwa kwa uzushi na ushirikina na mengineo mpaka ikadhaniwa kuwa ndiyo dini wakadhalika amjali Allah Subhana wa ta'ala awe na kabul kwa watu na hakika bila shaka ni karne ngapi ambazo zimpita baada ya Sheikh ku, kuaga idunia. utapata kuwa dawa bado inaendelea na mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejali kabul kwa ahli sunna kwa dawa ya huyu Sheikh hii ni dalili ya kukubaliwa dawa yake نا dalili ya kuwa alikuwa ni katika wanachuoni waliosimamia haki wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam barakallahu fiikum wa